Das ist doch schön. Das ist, das ist eine Musik, die geht zum Herzen. Da hat man was davon. Okay. Es ist. Ja, wie soll ich sagen, das erinnert mich irgendwie an meine Urgroßmutter mütterlicherseits. Okay, die hat immer gesagt, Mei, das ist so schön bei dir. Die gesagt, also, sie wusste nicht, dass das jetzt nicht Zigarena heißt, sondern Roma oder Rom. Sie hat halt sich keiner gesagt, sie hat es aber nicht so gemeint. Schließlich und endlich hatte sie ja dann auch im Schlafzimmer eine mehr oder weniger leicht begleitete, jüngere Roma-Frau über dem Bett hängen. Als Bild natürlich, bitte nicht zu vergessen. Mit so einer weißen Bluse und so einem dunklen Haar. Das hat ihr schon gefallen. Wir war mir jetzt nicht so ganz so klar, ob es ihr so auch wie es jetzt dem Uropa gefällt. Aber ihr hat schon auch gefallen. Und das ist ja auch so die Sehnsucht. Also gerade so aus dem deutschsprachigen Bereich, muss man sagen. Gell? Also auf der einen Seite tut man es verteufeln, das Nomadische. Gell? So wie man sagt: man, Jetzt muss ich halt da schon wieder hier und jetzt wieder verreisen und was weiß ich was. Und dann übertragt sich das so. Da hat man ja früher dann diese ganzen Schimpfworte gesagt. Gell? Sagt man halt nicht mehr, heute sagt mir das ja alles nicht mehr. Also funktioniert ja jetzt auch nicht so, wenn man sagt, ja, du Rom du, da glauben die die, die sprechen mit dir als Computer. Na naja, und wenn man es dann richtig ausspricht und sagt, du Roma, dann versteht der vielleicht Italienisch und sagt, nein, ich komme nicht aus Roma. Also es war schon eindeutig, gell, dieses Wort, was man halt nicht mehr sagt. Das war schon so. Ich weiß jetzt, das jetzt hier hier, da in Zürich. Also Das darf mich jetzt mal interessieren. Vielleicht kann ja mal jemand vorbeikommen und sagen, wie hier jetzt da sagt zu dir, Roma. Ich weiß nicht. Ich habe es ja heute schon mal gesagt. Da der GWK der hat ja eine ganz interessante Studie rausgebracht. Äh, gestern. So, von wegen in diesem Halbjahr sind mehr illegale Grenzübertritte gewesen als im letzten Halbjahr, also 2006 war das dann nach Adam Riese. Sie konnten aber auch nicht sagen, warum. Das war jetzt nicht so klar aber es war so, haben sie gesagt, also statistisch, gell? und da haben die Zusammenarbeit gelobt von der Polizei und den Grenztruppen und was weiß ich was alles, und sie haben gesagt, da sind recht viele sind aus Eritrea gekommen, vom Mars waren keine dabei, das hat man halt schon, das Thema, nein. aber auch aus dem Irak, gell? die haben die einfach probiert, dabei geben, kommen die dann so über die Grenze. Die haben jetzt zum Beispiel nichts dabei. Die machen auch keine Brandrodung. Die sind einfach so. Wie sie sind, so kommen die. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, eigentlich schon so ein nomadisches Verständnis. Dass man mit sich selber an sich genug hat. Man ist auch eher zu Fuß unterwegs. Da kommt man besser mit. Das macht auch mehr Sinn. Jetzt nicht so, wie es gerade gehört haben, da die Motorradfahrer Ich meine, wenn man so schnell unterwegs ist, da kommt man überhaupt nicht mit, da bleibt ja die Seele zurück, wie man so schön sagt. Gell? Da ist die Seele dann noch zurück. Deswegen, man kann eigentlich nur von den nomadischen Völkern lernen. Es ist, ja, man, man muss sich anders bewegen. So wie die internationalen Filmen, äh, Filmen sage ich schon jetzt, Firmen meine ich natürlich, also so wie die internationalen Firmen lernen von den Bergvölkern, von den Ureinwohnern. Genau so muss jeder, jede, alle miteinander, müssen wir lernen, voneinander, aneinander, umeinander rum. Also lernen wir doch einfach, wie die das machen, die Roma zum Beispiel. Okay? Die gehen dann wieder, wenn es ihnen nicht passt. Das ist, doch, das ist doch eine gute Sache, da würden wir viele Sachen einsparen, okay? Und stelle was machen wir heute, wir gehen vor Gericht. Also jetzt im kleinen Rahmen, so im städtischen, wie im Hintergrund, in die Straßenbahn rein, gut, da fährt man von A nach B, aber es ist auch, da kommt man von wo weg. Gell? Also die Bewegung ist die Menschen immanent, möchte man sagen. Gell? So wie es sprechen. Aber man muss ja erst einmal sich überlegen, für was hat man Beine? Woher sind die denn? Sonst wird man vielleicht rollen oder... Ein Fischwanz oder. ich weiß nicht. Die hat mich auch zum Bewegen. Also ich finde es ich find's schon tragisch, muss ich sagen. Manche Momente, dass es zum Beispiel kein G-Radio gibt. Also jetzt für Sie als Hörer ist das natürlich wunderbar. Sie nehmen sich so ein mobiles Radio, deren den Knopf ins Ohr und dann geht's los. Ich es jetzt auch hier in Zürich schon ein paar Mal gesehen. Das sind übrigens auch Radiäre, wenn Jodhörer oder überhaupt Klingradio, so heißt das Ganze nämlich, mit dem Johnny Head in the Air und seiner Show immer um 18 Uhr bis 22 Uhr und der Feedback-Installation von Knut Affermann. Da kann man den ganzen Tag alles hören und da verpasst man nichts. Das ist natürlich möglich mit diesen Radios, aber beim Radio machen selber noch nicht. Gut, es gibt Funkmikrofone, ja, das hat es jetzt da nicht leid. Also, So viel war nicht drin, muss man ja auch mal so sagen. Also haben wir schnurgebundene. Und dann hat man die Technik, die kann man auch nicht mitnehmen. Also ist man angebunden. Gut, da kann man sich vielleicht hinstellen. Aber wenn ich mich jetzt hinstellen würde, dann würden Sie mich nicht hören, weil ich habe nämlich hier einen ganz kleinen Mikrofonständer. Also muss ich mich hinsetzen und dann sitze ich die ganze Zeit. Und eigentlich würde ich viel lieber gehen. Da kann man nämlich auch besser nachdenken. Und wenn man besser nachdenken kann, dann kann man besser sprechen, kann man bessere Sachen erzählen. Ist eigentlich alles so im Fluss und genau das sind doch die Sachen, die wir doch brauchen, oder? Anstelle dessen immer stundenlang an einem Platz sitzen und irgendwo näher stauen. Anstelle lässt man das Auge schweifen und schaut, wo ist eine gute Stelle, wo kann man sich niederlassen. Da lässt man sich nieder und dann geht es weiter mit Freude und unter der Einbezugnahme von allen Gliedmaßen, die man so hat als Mensch. Und das machen die, das machen die Roma. Also heute sind sie ja dann auch so also heute sind sie ja dann auch so distingiert nomadisch. Gell? Die machen das dann so wie die Mongolen, die machen das auch so. In der Winterzeit sind sie dann in die Plattenbaten. In Ula da gibt es ja praktisch mehrere Halle Neustadt aneinander. Gell? Ich meine, ich weiß, die haben das abgeschaut von Halle Neustadt, aber sie haben es vielleicht sogar auch noch mehr genutzt. Gell? Da sind jetzt ah. Da waren ganze Projekte von der Bundeskulturstiftung waren nicht so weit gekommen, wie die, dort schon in den 80er-Jahren, in den späten 70er, in den frühen 80er-Jahren. Da haben die einfach, die Nomaden sind mit der Jurte nach Ulaanbaatar gezogen und haben, jetzt, wie es da damit geht, gell, bin ich gespannt, wie das heute noch weitergeht. Da haben die dann sich, ich habe es ja schon mal erzählt, aber nur noch mal so zu vergeben. Schaut sich die Sachen an, betrachtet, wie man es braucht. Und genau so haben die das gemacht. Die haben dann halt die Neubauten als Stelle benutzt. Die Ziegen, die Schafe, die Kamele haben nicht so neu gepasst, aber die sind auch wetterfester. Die haben sie dann ganz einfach da Der Lift hat nicht mehr funktioniert, gut, macht nichts, es gibt ein Treppenhaus. Und dann waren die schön warm. Und die Jurten, die waren auch da. Die, waren auch, die standen nicht im Hof. Und so konnte man eben das nomadische Leben mit dem Meerseeshaften wunderbar verbinden. Und dann in den Sommer, Sommertagen, in den Sommermonaten ist man wieder rausgezogen. Das ist ungefähr so. Man ist das heute auch noch. Und die sind ja eine nicht blöd. Die nehmen sich ja, was sie brauchen. Erneuerungen. Während wir noch Studien machen und überlegen, ob man das so macht oder so oder so, da sind die dann ja Das ist jetzt nicht die Tür, gell? Nicht, dass Sie meinen, eine Jurte, eine echte, klassische Jurte hat natürlich eine wunderschöne Türe. Das muss man schon sagen, die haben fundige Türen. Die sind so gestaltet, daran kann man die ja natürlich auch einmal erkennen. Das ist so wie bei uns die Hausnummern. Die haben keine Hausnummern, sondern die haben schön gestaltete Türen. Und da sind die Ornamentverzierungen dann den Familien zugeordnet. Oder bestimmten Menschen oder auch bestimmten Geschichten. Und wenn Sie dann den Rahmen sehen, erinnern Sie sich an die Geschichte und dann wissen Sie, Das ist jetzt unsere Jote, unsere Heimat. Erinnern Sie sich noch? Jote heißt Heimat. Ja, wo war ich die Blim. Die nehmen sich dann eben einfach die Neuerungen, die sie brauchen. Und die anderen lassen sie aus. Okay? Das ist so wie in Burma. Da ist neben dem, oder Burma, oder wie Sie auch immer sagen wollen, oder Myanmar, oder wie da die Militärs sich schimpfen. Egal, ob Militärs an der Regierung sind oder nicht, es gibt neben der Feuerstelle einen DVD-Spieler. Und so ähnlich machen die Mongolen das auch. Gell? Die mongolischen Stämme gibt es ja einige. Es gibt ja in Kasachstan, in Usbekistan, überall in China, in, so wie den noch nicht beinahe gesagt also jetzt in Russland, hint, überall gibt es die. Gell? Die mongolischen Stämme. Und natürlich, die übernehmen das, was sie brauchen können. Deswegen steht halt dann die Satellitenschüssel neben Nomadenzelt. Das passt zusammen, das ist beweglich, man hat Kontakt, man kommuniziert. Das ist wichtig, manchmal, nicht immer. Aber man kann es auch gut mitnehmen. In so einer Satellitenschüssel lässt sich ein bisschen was kochen. Auch kein Problem, kann man, alles. kann man alles. Diese Art von Multifunktionalität, die die einzelnen Dinge haben, das ist eine wichtige Geschichte. Also ist es ist jetzt nicht so wie bei uns. Da hat man einen Laptop, den kann man mitnehmen, der wäre da ja so heiß, dass man Spiele Spiegel ein draufbraten kann. Aber wer macht das? Okay. Ich mein, jetzt da die Damen und Herren bei Siemens, die sind ja schon so weit gekommen, dass sie dann für Indonesien ähm, so Kochtopf-Satellitenschüsseln entwickelt haben. Dass sie gesagt haben, hey, ihr braucht euer Brandholz, also euer Feuerholz nicht mehr rein. Das nehmen wir als Teekholz. Wir geben euch Eine gescheite Satellitenschüssel, einen gescheiden Fokus und dann wird euer Topf auch warm. Das ist so ähnlich wie mit dem Rapsöl oder jetzt mit dem Palmöl. Gell? Da werden sie die Palmen abholzen und wieder auffasten und Monokultur machen. Das ist eben das, die haben eben noch nicht solche wie sagt man, da Verbindungen gehabt, wie wir vorher schon hatten. Gell? Nicht so wie Kia in der Slowakei, die gesagt haben, jetzt, wir nehmen die laotischen Bergvölker. Das Beste, was die sich haben ausgedacht, das nehmen wir mit. Und dann gehen wir in die Slowakei und sagen, jetzt sind wir 15 Jahre dran, dann gehen wir wieder. Genau so. Ist doch auch richtig. Und was hat die Slowakei gemacht? Die Slowakei hat sich danach gerichtet, Und das war auch das Beste, was sie tun konnte. Das bestätigen halt alle, die da leben. Gell? Der Marold war eigentlich da und hat gesagt, die sind optimistisch. Ja, klar. Ich meine, wenn man sowas vorgeführt bekommt, da kommt eine Firma von außen her mit dem ganzen Weltwissen und der ganzen Finanzkraft und so weiter. Und dann kommen die da her und sagen, ja, wir bieten euch Arbeitsplätze. Wisst ihr, wie das geht? Hat ja, diese Arbeit am Band, ja, naja, dann probiert ihr es aus. Naja, ein paar Veränderungen, wir bräuchten dann schon vielleicht auch gewisse Vergünstigungen. Also wir dann jetzt lieber keine Steuern zahlen, wir bringen euch Arbeit. Da kriegt ihr sowieso was. Ähm ist ja klar, da muss man darauf reagieren. Als Staat. Oder? Und sie haben es so gemacht. Und was ist? Die haben Arbeitsplätze, die suchen immer noch Leute, die arbeiten. Die haben überhaupt nicht so viele Facharbeiter, wie sie brauchen. Okay? Da kommen die jetzt aus der Ukraine in die Slowakei. Da kommen die jetzt aus der... Also, und die anderen sind von bis Kummer, also von Korea bis in die Slowakei sind die Kummer und die Kummer machen alle nach Westen, die gehen nach Westen und die andere Arbeit, die wandert nach Osten, das erzählt ja, erzählt ja jeder. Aber so ist es ein Wandern hin und her und da sind wir schon wieder beim Nomadischen, okay? Und ich sag's, ich sage es Ihnen, ich sag's euch, wenn man mit die Füße geht, okay? Dann hat man eigentlich seine richtige Geschwindigkeit. Ein äh, Bekannter von mir, ein Experte, zufälligerweise auch in der Slowakei, der hat eine ganz besondere Theorie entwickelt. Der macht in den Sommerferien, oder Sommermonaten, muss man sagen, Sommerferien ist in der Slowakei immer so: da ist dann alles zu. Die machen zwei Monate alles zu, ein bisschen so wie in Frankreich. Gell? Sie sind alle auf Urlaub und wenn sie nicht in Urlaub sind, dann sind sie trotzdem in Urlaubstimmung. Neues ist alles nur ein bisschen langsamer und eben, angepasst. Und das ist auch richtig, das ist auch was Nomadisches, was man noch so übrig hat vielleicht. Gell? Auf jeden Fall, dieser Experte, der hat das Mental Walking kreiert. Also jeder kennt Nordic Walking da mit den Stecker umeinander. Das ist auch was Nomadisches natürlich, aber nur solange sie die Stecken in der Hand haben, dann denn sie es hinten in den Autokoffer ran. Nein, und dann geht es wieder weiter. Ich muss jetzt nur da so ein Auge auf die Folien haben, die uns umgeben. Weil der Philipsen ist gerade nicht da und der Nahold ist irgendwie vor der Türe. Also habe ich hier die ehrenvolle Aufgabe auch zu beobachten, wie die Zürcher Winde unsere Jod bearbeiten, aber es schaut ganz gut aus. Da sind auch überall so Stecker, die sich sehr biegen, aber das ist gut, das ist so wie der Grashalm im Wind, der kann ja nicht abbrechen, der biegt sich nur. Aha. Ja, wie gesagt, wenn Sie dann einmal auf www.radiojerewanjot.net schauen, dann sehen Sie vielleicht, was ich meine. Ja, wir haben hier eine offene Situation geschaffen. Also wer da ist, bitteschön, soll vorbeikommen. Ja, also wer hier in Zürich ist, Sie können auch aus Basel kommen, kein Problem. Herzlich willkommen, Sie kriegen auch einen Kaffee. Ja, und ein bisschen was anderes angeboten, ist alles da am Kunsthof. Limmatstrasse 44, gleich hinterm Hauptbahnhof in Zürich, zwischen... Museum für Gestaltung und Hochschule für Gestaltung, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das an. Ja? Also, wenn Sie eher anderen Sprachen mächtig sind, wir sprechen auch ein bisschen was anderes, außer nur so bayerisch, aber kommen Sie einfach vorbei. Wenn Sie es nicht glauben. Und wenn Sie es glauben, schauen Sie, ob Sie recht haben. Also, wir haben da so eine offene Situation geschaffen, auch entlehnt aus dem Nomadischen, macht man die Tür auf in der Jute. Dann lüftet man oder heißt die Gäste willkommen. Gell? Jetzt hat man als Gast immer die Möglichkeit und kann da mal kurz innehalten und sagen, aha, die lüften jetzt, ah, jetzt gehen wir nicht nein Oder wahrscheinlich lüften sie nicht, weil das Wetter ist zu windig, deswegen haben sie die auf, damit ich hineinkomme. Also hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Gell? Nicht diese Vielzahl von Dingen, die man dann immer beachten muss, was man jetzt mal klingeln, so klingeln, soll man jetzt in die Kamera von der Videoüberwachungsanlage schauen, blöde oder freundlich oder gar nicht oder zumachen oder sagen, gar nicht oder zumachen oder sagen, ich möchte kein CCTV oder was soll man da machen? Gell? Das ist in so einem Zelt einfach. Genauso das ist so wie am Campingplatz. Da weiß man ah jetzt sind sie da, jetzt sind sie nicht da. Das weiß man ja. Bei uns weiß man das nie. Da muss man klingeln, dann wird nicht aufgemacht. Oder man klingelt und es macht jemand anders auf. Da, man, da steht man auch wieder vor verschlossener Tür. Aber wo war ich? Ich war beim Experten. Ich war beim Experten für Mental Walking. Entwickelt aus dem Nordic Walking entlang heraus. Man braucht aber mit einiger Fertigkeit dieses ganze Schnickschnack da überhaupt nicht mehr. Nein, auch wenn das so nomadisch ausgelegt ist, dass man es sich mitnehmen kann, man braucht es nicht mehr. Das ist eigentlich ganz gut. Er hat eine gewisse Theorie entwickelt von Geschwindigkeit, Geschichte und Bewegung. Und das sind eigentlich diese drei maßgeblichen Begrifflichkeiten, die auch uns sesshafte oder halbseeshafte verbinden mit dem Nomadischen, Gell? weil geschichtlich kommen wir ja daher, es ist ja so, Gell? also die meisten, bei den Mongolen ist es ein bisschen anders, aber das Thema behalten wir uns noch vor für die weiteren Sendungen, wir sind ja bis zum 28. Juli hier auf dem Kunsthof, also haben sie Gelegenheit sich das noch anzuschauen und hoffentlich noch viele Male auf der 97.5 einzuschalten. Also, wir in Europa sind doch eigentlich alle aus Indien. Das heißt, jeder hat von uns das im Blut, dass man irgendwann einmal weiterziehen muss. Oder irgendwo hin muss. Jetzt nicht nur einfach zur Tankstelle, um zu tanken und dann wieder zurück. Nein, weiter. Einfach weiter. Das haben wir im Blut weil wir doch alle aus Indien sind. Und da gibt es welche, die sind ein bisschen später aus Indien gekommen. Und das sind eben die Roma. Gell? In den ganzen mitteleuropäischen Ländern sind die ja dann ein bisschen eher hängen geblieben. Zum Beispiel in der Slowakei. Deswegen hat er das auch entwickelt in der Slowakei. Weil er halt da das Anschauliche hatte, vor Augen hatte. Macht jetzt im Sommer immer auch, und so heißt er auch, Kotschisch heißt er er macht Kutschen-Workshops, so heute, das, es ist er überhaupt draufgekommen, mit dem Fahren, mit der Kutsche, das langsamere Fahren, das langsam sich angleichen an den Rhythmus des Gehenden, so ist er überhaupt draufgekommen. Jetzt macht er viel mit Unterstützung von der Roma, verschiedene Sommerlager für Kinder, das ist eigentlich eine gute Sache, also er verteilt das, was er praktisch mit seinen guten Ideen einnimmt dann wieder und gibt es weiter an Hilfsbedürftige. Aber der Kutschisch, wie gesagt, hat das entwickelt aus diesem, wo man noch so mit den umeinander läuft, wie beim Langlaufen, und hat weiterentwickelt, dass man das überhaupt nicht braucht. Das heißt, wenn wir alle diese Geschichte haben, und das ist ja bewiesen worden überall, Wenn wir alle diese Geschichte haben, dann können wir uns alle auch darauf konzentrieren. Und wenn wir uns auf diese Geschichte konzentrieren, dann wissen wir, dass wir auch im Geiste von A nach B kommen. Und das ist doch ganz genau das, was man dann auch macht, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs war, dann kommt man an. Oder mit dem Zug oder auch mit dem Auto. Man ist auf einmal da angekommen, wo man ankommen möchte oder auch wo man nicht ankommen möchte. Auf jeden Fall, also man ist angekommen, man ist, man ist noch nicht da. Also braucht man einen Moment, rekapituliert vielleicht die Reise, nimmt sich einen Moment Zeit und das ist ganz genau die Zeit, die kann man dann auch so im Geiste machen, ohne sich fortbewegen zu müssen. Man kann sich einfach hinsetzen, kurz die Strecke von A nach B denken und auf die Art und Weise wird eh alles billiger, aber man ist auch, Trainiert mental. Deswegen Mental Walking. Und draufgekommen ist der Kotschisch, eigentlich Kotschisch. Die Geschichte. Wir haben es vorher gehört: das Lied vom Zigeunerjungen. Da war er bei einem Workshop und hat genau dieses Lied gehört. Ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam tam tam tam Und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht. La Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. La, la, la. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Und ich sah sein Gesicht, aber er sah mich nicht. Ziegeuner, Junge, ziegeuner, Junge, spielte am Feuer Gitarre. Tam, damadam, dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Hause. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten. Die Fremden zigeuner zu sehen. Tanadabadam, da da tam, tam, tam, tam, tam, tam. aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zattig, es zog mich zurück an den Ort. Tan tadubadan, tam, tam, tam, tam, tam. Und ich lief heimlich fort. Und ich lief heimlich fort. Ich fand die Zigeuner nicht mehr. Lalala. La, la. Wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer. Lalala. Zigeuner junge Zigeuner jung, ob ist du, wo sind eure Wagen? Ta Doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Zigeuner, jongen, Zigeuner, jongen, wo bist du? Wer kan het me zeggen? Tam, tata, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Doch het bleef alles leer. En ik warte zo so heel. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr. Und so hört sie die andere Variante an. Wir sang vom Riet da dies kennt da jeder Geist.